Abagusi Global Radio AGR FM inakuletea neno litashimama. Mpangilio unawaleta kwako ndugu mpendwa na mchungaji Geoffrey Ngige. Tangia siku ya Jumatatu hadi siku ya Alhamis kuanzia 14 hadi hapo 25 kamili 8184759201 2213 401 04485 na tegia AGRFM ili uweze kumakinika na kubarikiwa katika makala muhimu kabisa ambayo yanashema kuhusu neno la Mwenyezi Mungu. Hakika watu mashuhuri, watu madhubuti wamepita duniani hii wa wanaishmiwa na kugopo, na kugopo sana lakini wamepita wote Yesu wakafikiria atapita akafufuka tena na akaishi milele mpendwa neno lake linadumu milele agrfm abagusiklo ni mchungaji Joffrey Ngige siku ya leo. ni nikufahamishe kuwa tunaendelea kusoma neno hili la Bwana ambalo litashimama. Lakini uh, kabla nikuletee mchungaji, nikapenda nikuletee waimbaji wanajulikana kama Angaza Singers katika wimbo wao wanasema kando ya mtu katika aya ya kwanza na ya pili ili ni mkaribishe mchungaji unapojikaribisha, unapoiita jirani na rafiki ili tuweze kusikiza na vilevile vile kubarikiwa pamoja kunu jomtoyo ndani tulipoketi tuki kumbuka mji wa zayuni siku Tunayotamani mwenzangu barani zuri ya karani binao pendezao andao wanatuweka hewani wanajulikana kama angaza shingash na wimbo wao kando ya mto. Gaditomatiki siku ya leo nitaweza kutomatisha na huo wimbo tutakapomaliza makala haya. Lakini kwa sasa ningependa kukaribisha moja kwa moja ili uwezo kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu linaloshema neno litasimama katika maandiko matakatifu kutoka kitabu cha mwanzo na mchungaji Geoffrey Ngige. Hayabashindu upendo sina budi kumkaribisha mchungaji Geoffrey Ngige kutoka kule yetu Washington karibu na wakati ni wako. E pili ya Juma na tunapoingia katika awamu ya kipindi hiki cha neno litasimama. Hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisha wasikilizaji wetu popote pale mnapotegea sauti hii kupitia kwa Abaguzi Global Radio ni mimi wenyu uh, mhubiri Jeffrey Ngige. Na hivyo ninawakaribisheni tuingie moja kwa moja katika makara haya maroom makara ambayo inatupeleka katika Biblia na Biblia peke yake. Kwa hivyo bila kupoteza wakati nataka tumkaribishe Maulana ili aweze kuwa pamoja nasi tuombe. Baba mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana wewe uliyokuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Wewe ulie umba mbingu, inchi bahari na chemichemi za maji. Wewe ni Mungu maana hakuna Mungu mwingine aliye anaofanana na wewe. Tunakushukuru na kukuhimidi kwa kutupatia nafasi nyingine ya kulisikiliza neno lako. Ambalo neno hili lako linatoshana na wewe. Tunashukuru kwa ajili ya radio hii ya Baguzi Global Radio. Tunashukuru kwa sababu ya kuwezesha kuwe na nafasi kama hii ili neno lako lipelekwe kote kote. Naomba wote wasikilizaji wetu mahali popote wanapotegea sauti hii uakari, Uweze kuwakaribisha kwa njia pekee na uweze kufungua mioyo yao. Nami na mtumishi kama mtumishi wako Naomba unitumie kadri utakavyoona inastahili. Tunaomba tukiwa na imani ya kwamba utakuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wapendwa wasikilizaji tunaendelea kuangalia neno la Mungu kwa mujibu wa kitabu hiki kinaoitwa Biblia na tunaona ya kwamba uh, baada ya watu kutawanyika kutoka mnara wa Babeli Biblia inatuambia ya kwamba wabudu wa sanamu uliendereshwa kwa hali ya juu sana na Mungu akaona awachilie watu waweze kuenenda kulingana na jinsi walivyoamua. Na ndipo katika nyumba ya Tera akachagua Abraham ili aweze kuwa mwakilishi atakawakilisha neno la Mungu ulimwenguni na kutunza sheria za Mungu. Wengi waliabando miungu mingine akaacha na Mungu wa kweli lakini katika vizazi kutoka kizazi Mungu amekuwa na masha, na amekuwa na masalio wanao salia kutoka Adam naona kukawa na uasi mwingi Kaini akaua ndugu yake Na kuona ya kwamba basi Mungu akaweza kuchagua shem shem na baada ya shem tunaona akachagua Enoch Bezusera Noah Shem na kutipitia kwa Shem tunaona anachagua Abraham bila kuvunja line yake si hata mmoja ambaye kumekuwa hakuna masalio wanaosalia, salia no, wa kweli kwa hivyo unaona ya kwamba katika kizazi hiki mtoto huyu wa tela akaweza kuchaguliwa aweze kuwa mwakilishi wa Mungu katika ulimwengu huu akiendelea kushikilia sheria za Mungu na ukweli wa Mungu na hivyo hata kama alizungukwa na uabudu wa sanamu yeye aliweza kusimama kam, kam imara na tukaona ya kwamba Akawa muaminifu kati ya watu wasio waaminifu na yeye alishong, alisongwa na mambo ya sanamu hapa na pale lakini aliweza kusimama na kumwabudu Mungu wa kweli maana neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu anakuwa karibu na wale wanaomtafuta wale wanaomuita kwa uaminifu na ndipo tunaona ya kwamba akanjulisha Abraham mapenzi yake na tunaona ya kwamba Abraham akaweza kuahidiwa ahadi za Mungu jinsi Mungu atakavyomfanya kuwa mtu mkubwa kuwa na sifa katika ulimwengu huu na eze kufaulu kuwa hivyo ni lazima angeweza kupitia kwa mtihani na mtihani aliyopitia ni kuitwa aliitwa kutoka kwa baba yake na akaweza kuambiwa aache familia zao na aende mpaka mahali ambaye Mungu atakae mwambia na ndipo Abraham bila kusita akaweza kutoka naye akaenda asijue mahali anapoenda na hapa ndipo tukaona ya kwamba katika kitabu cha chawa anasema imani ni bayana ya mambo yale yanayotarajiwa si mambo yale yanayoonekana na bali ni imani ambaye akaondoka ambaye aliamini na akatoka na sijue aendapo bila kuuliza maswali yoyote imani yake ikaonekana na ndipo basi wapendo tukaona ya kwamba budu sanamu walipokaa Helen ndipo Mungu akaweza kungojea mpaka huyu mto baba akaondoka ili asije akawa kikwazo kwa huyu Abraham na baada ya baba yake kukufa Helen aliweza kuitwa tena na akatoka hapa na tukaona alikuwa pia bado pale katika haren alikuwa anaendelea kufundisha watu kuna watu walio toka nao hapo na wakaweza kufika katika kanan lakini walikuta vituko mm. na visanga maana wa walikuwa katika nchi ile na ndipo tukaona hawa wakanani kumbuka walikuwa ni uzao wa mtoto wa kai, wa, wa wa Noa walikuwa wanabudu sanamu na, wanato, na wanatolea miungu yao watoto wao kwa hivyo walikuwa ni waovu sana lakini Mungu mwema ndipo tukaona ya kwamba Abraham aliendelea kukaa pale akaweka hema pale akaweka madhabahu akamtolea Mungu ksafara na ndipo basi Eno linasema ya kwamba akaendelea kukaa pale akapata akapata uh, uh, test ingine ama ama mtihani mwingine baada ya pahali pale kuweza kuwa na ukame akaondoka akaenda Misri na hapa akaanguka mtihani ambaye ulikuwa mbele yake maana aliweza kujitafutia njia ya kujiokoa ya kwamba mke wake ni, m, ni dada yake hata kama alikuwa dada yake lakini bibilia inasema hakuweza kufunua ile uhusiano ulioko kati ya huyu uyumus, msichana mlembo hivi na yeye bali alisema ni dada yake ili aweze kujiponya hii inaonyesha kwamba Ibrahimu hata kama aliitwa na Mungu, yeye mwenyewe hakuwa mbali na wanadamu wengine. Alikuwa pia ana weakness za aina mbalimbali. Na hata sisi vile tumeitwa wapendwa, tuna tuna weakness mbalimbali. Tunaendelea kuitwa tukiwa tumepungukiwa kiasi fulani, lakini Mungu bado anaendelea kutusaidia kuona yaani tumepungukiwa wapi ana anaachilia mambo mengine yaweze kuwapata watu wa Mungu ili waweze kujua wamepungukiwa wapi na ndipo waweze kuenenda kwa njia zile zinao stahili. basi taona ya kwamba katika hali hiyo Mungu akaingilia kati kati wakati mke wake alichukuliwa na, na farao na akaweza kuzuia duia kabisa ili mfalme asiende na huyu mama. Wengine wanasema ya kwamba Biblia is very silent hapa lakini ukiangalia hata katika kitabu cha Zaburi inasema unabii ukitolewa na Daudi katika kitabu cha Zaburi anasema ya kwamba msiwaguze wateule wangu. Psalm 101:5 verses 14 na 15 anasema ya kwamba msiwanguze ha ya, ya neno linasema hakuwacha mtu aweze kuwaonea watu wake hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao katika Francis 15 anasema msiwaguze wateule wangu wala msiwadhuru wana manavizi zangu Jambo hili lilikuwa linalenga kitendo hiki kiliotendwa na Ibrahimu na vile Mungu alivyoingilia. Leo tunaingia katika awamu nyingine ambaye tunaona Abraham atifika akirudi katika Canaan na vile hali ilivyokuwa huko Canaan baada maanake huko tuliona baada ya kufanya uh, uh, uh, baada ya kufanya ukola ule Ulioweza kuonekana ungeretea nchi ya Misri madhara makubwa alifukuswa huko na akatoka akiwa na mali nyingi basi hana budi kurudi pale alipoahidiwa na Mungu ya kwamba patakuwa pake na basi mambo itakuwaje pale neno linasemaji maana neno ndilo linaro tuambia yale yote ambaye yanatokea ili iweze kutusaidia sisi katika safari yetu ya binguni tunaenda ponye, moja kwa moja katika safari yetu ya kuangalia neno litasimama Abraham akaweza kurudi katika Canaan alikuwa tajiri mkubwa leo mafundisho letu linatoka katika kitabu cha Genesis 13 14 15 17 na nane na ndipo basi tunaona ya kwamba Abraham aliporudi huko katika Canaan Biblia inasema alikuwa tajiri sana katika mifugo na katika watumwa pia kisoma katika kitabu cha Mwanzo 31:2 Naye Abraham alikuwa tajiri sana kwa fedha na kwa dhahabu na kwa mfugo na huyu mtoto wa ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Roth alikuwa pamoja bado naye. Na pia aliweza kuwa na mali yake. Na ndipo basi wakaja Betho na wakaweza kutengeneza tena wakakuta ile madhabahu waliokuwa wametengeneza hapo mbeleni. Na ndipo basi wakatoa safari kama ilivyokuwa kawaida yao lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba hapa sasa Roti ana mali yake na baba yake ana mali yake na wakati walipokuwa na umaskini unaonekana ya kwamba walikuwa wanaenda sambamba mambo ilikuwa si mabaya kumbe utajiri unalete majaribu na unalete hali ya kuvunjika moyo. Ndipo tunaona kwa sababu sasa roti ana mali ana vitu vyake na mali yake na watumishi wake, baba yake Abrahamu ana mali yake na watumishi wake, basi shida ikaanza kuingia. Kwa nini? Kwa sababu unakumbuka walitoka hapa kwa sababu kulikuwa na ukame, lakini sasa wamerudi na ndipo basi inaonekana ya kwamba katika uh, chakula cha mifugo hapa hakikuwa kinawatosha wote na ndipo basi Abraham kwa hekima na kwa njia ya kumcha Mungu akikumbuka ya kwamba yeye ndiyo aliyoitwa na Mungu na yeye ndiyo aliletwa katika nchi hii na yeye ndio aliyoahidiwa nchi hii ni nchi yake alipoona watumwa wanalete mastaka hapa na pale bila shaka aliweza kuwa katika mstari wa mbele wa kuweza kutafuta suruhisho Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 13 aya ya nane Abrahamu akamwambia, "Tusiwe na ugombi na kuomba. Aa, kati yangu na wewe ama kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako. Inchi hii ni kubwa. Kitenge na mimi." Ukienda upande wa kushoto mi nitaenda upande wa kulia. Ukienda upande wa kulia mimi nitaenda upande wa kushoto. Hapa tunaona ya kwamba Ibrahim akiwa na ungu mwingi yeye mwenyewe aliwaachilia ahadi ambaye ni yake mwenyewe na akaweza kunyenyekea ili aweze kuonyesha unyenyekevu wa Mungu. Ni nani atakaye acha mambo yaliyo yake na aweze kunyekea kwa mwingine ambaye hata ha hajatajwa katika mambo yale. Wewe unajua vizuri kabisa. tugu yako ambaye mmezaliwa pamoja unachukuliana mapanga kwa ajili ya kaproti kalio nunuliwa na baba yenyu na mnasataka kuuwana na mnakuwa hata hamwezi kuzungumza kwa pamoja. Lakini huyu mtu mwa Mungu na hivi ndivyo watu wa Mungu wanavyostahili kuiga. ya kwamba bila kuwa na ubinasi, aliweza kunyenyekea mbele ya huyu mtoto. Na Biblia inasema Abraham alikuwa mkubwa katika miaka tena alikuwa yeye ndiye aliyoahidiwa nchi hii. Akasema Asiwe na ugomvi kati yangu mwanangu na wewe ama watumishi wako na watumishi wangu inchi ni kubwa hii chagua mahali utakapoenda ipo unaona hata katika dunia hii kama watu wangekuwa namna hii ingekuwa ndugu na dada zangu hakuna ugomvi angalia watu wanao imani wa imani wa Kristo mara nyingi wanavunja vunja makanisa ukiangalia katika inchi hii ya mariakani kama vile kule kwetu Kenya kulivyo hivyo hata na wakristo wanavyokuja hapa na kufanya unaona makanisa yanavunjavunjwa kila mtu anavunja kanisa fulani kwa sababu ya kitu fulani ambaye kinamfaidi yeye ama anaona hafaidiki kwa njia moja ama nyingine anavunja kanisa fulani kunakuwa na na na hapa na pale lakini naomba kama wangekuwa wakifanya kama Ibrahimu hakungekuwa na kuvunjika kwa kwa, kwa kwa makanisa hakungekuwa na kuvunjika kwa nyumba hakungekuwa na kuvunjika vunjika huku watu wanao vunjika Abraham akanyenyekea akasema ni ndugu kwa hivyo sio ndugu tu kuzaliwa bali ni ndugu hata katika imani na anajua aliitwa na Mungu wawe kuwa awe kuwa mwaakristo wa Mungu hivyo akamwomba roti aweze kufanya suruhu. Ipo Biblia inasema nini? Warumi ni uki, ukiangalia Warumi kitabu cha Warumi ba, chapter 12 verse 10 inasema hivi. Pendo nalisiwe la unafiki. Nasema pendo letu misiwe la unafiki. Lichukieni linohofu na muweze kufuata linojema na upendo la udugu niweze kuwa na heshima mkiwasanguiliza wengine bele yenu hiyo ni mafundisho ya Yesu ya kwamba ujaribu kutendea wengine vile wewe ungependa kutendee na ndipo unaona kile kiburi cha ja kujinua hiyo ni mafundisho ya shetani na upendo wa Mungu ni upendo unaoendelea kunyenyekea na kuweza kuona wengine wanafaa kuliko wewe. Dugo na dada zangu Ibrahim akaweza kuonyesha hali hiyo. Na ndipo neno linasema usiangalie mambo yako wewe mwenyewe tu, angalia hata mambo ya watu wengine. Philipi 2 haya nne asemana nini mtu asiangalie mambo yake tu mwenyewe bali angalia mambo ya watu wengine ndipo basi unaona ya kwamba huyu kijana ambaye alikuwa anaitwa Roti hata kama alikuwa anajua alikuwa amefaidika kwa sababu ya kuwa na Ibrahimu yeye mwenyewe hata alipo napewa nafasi hiyo nafikiri kwa kulingana na katasi yeye yeah, yeah, angeweza kumwambia baba hapana baba wewe mwenyewe niambie kule nitaenda ama wewe uende mahali huniambie utaenda wapi lakini ye yeah, alichukua advantage yaani kama vile wengi wanavyotaka wanavyochukua na nafasi akachukua na advantage ya hali hiyo akainua uso wake biblia inasema akaweza nchi ile akaweza kuona bonde lile la jordani lilikuwa na maji tele na lilikuwa na miji mizuri biblia inasema ya kwamba lilikuwa kama ile ile eden kabla haijahamishwa naye hai akachagua kwenda huko Liji likuwa inaonyesha inaweza kustawi kwa biashara kwa hivyo faida yake mwenyewe akaiangalia huyu kijana na akagula akaenda huko. Ndugu na dada zangu, hakuna mahali palipokuwa na rotba katika palace kama sehemu hiyo ya Jordan lee ambaye kulikuwa na uzuri ulioonekana na kukumbusha watu juu ya Eden ambaye iliweza kuto, kuto, kutoeka Na watu pia walikuwa wanaona kuna ma biashara mazuri miji mizuri ya biashara kwa hivyo kuna kustawi na kunawili katika hali ya mambo ya ulimwengu huu niposa huyo kijana akaona huku ndiko nita oh, nitaenda lakini biblia inasema ya kwamba hata kama kulikuwa kuzuri hivyo watu wa kule walikuwa wenye dhambi iliyopita mipaka angalia katika kitabu cha mwanzo 13 pas 13 lakini watu wa Sodoma walikuwa watu wabaya wenye kufanya dhambi nyingi sana mbele ya Bwana ipo basi Nuhu eh, eh, huyu kijana rot akaweza kuamua kwenda huko hata kama alijua ama kama hakujua lakini inaonekana alijua lakini akapuza ndipo akaenda akaweza kuweka hema yake katika sehemu ile. Katika mwanzo da 13 11 inasema akaweza bonde hilo na safiki, na Akaenda upande wa mashariki na akaweza jenga. Eh, eh, eh hiyo katika hiyo akajenga kati karibu na Sodoma. Na oh, baada ya ku baada ya Abrahamu kutengana na huyu mtoto wa mdugu yake Biblia inasema Mungu akamzungumzia tena Akaweza kupewa akaweza aka kuonyeshwa inchi hiyo na akaambiwa mara nyingine inchi hii itakuwa ni yako Biblia inaendelea kusema ya kwamba Mungu kwa sababu haja wacha wake akaweza kwenda Hebron na akaweza kujenga hema huko ana ye alikuwa anaishi kama msafiri na mtu anao na mtu ambaye ni msafiri yeye hawezi kujenga jenga manyumba makubwa makubwa Lipo akaweza kujenga hema yake kule inamaanisha nini ya kwamba aliishi kama pilgrim mtu ambaye ni mgeni tena msafiri ndipo akaweza kuheshimiwa na watu waliokuwa katika injili wakaweza kumchukua kama prince tena kama kiongozi ambaye alikuwa na hekima lakini yeye hakuficha ule uungu wao hivyo ukaweza kuwa watu wanaona ndani yake kuna kitu ya yake lakini ule uungu unajua unapoishi katika ukweli mara nyingi watu hawatamani kuwa na kijicho kwa ajili ya jambo lile maana ni jambo ambalo halipendeki sana na watu wa ulimwengu huu Ndipo basi Ibrahim Akaweza kukaa pale akiweza kuonyesha uungu na Yesu akiwa ndani yake kama vile unavyojua wakati wa wote unapokuwa na Yesu, hawezi kuficha ukweli ama nuru ya Yesu. Haiwezi kukaa katika giza. Hivyo ndivyo Ibrahimu akakaa pale bila kuweza kuficha ile giza, ile nuru. Na nuru ikaangaza katika giza nene hiyo, na ndipo basi Hivyo ndivyo Mungu anavyotuita wewe na mimi. Hili hata mahali tunapokaa, hata kama ni Maliyakani, hata kama ni South Africa, hata kama ni, uh, ni, ni ni huko Israeli, hata kama ni wapi huko, uweze kuwa nuru kwa ajili ya Yesu. Na anataka wote ambaye wanachukua mpano huu, waweze kuwa mawakili wake waweze kutangaza habari njema kila mahali wanapokuwa waweze kuwa na, na hali ya unyenyekevu waweze kuwa na hali ya huruma waweze kuwa na hali ya kuweza kuonyesha Ukristo unajua wengi wanapoona wakristo wa sasa wanashangaa wanaposoma hadithi nzuri ya Yesu wanapoona jinsi Yesu alivyo alivyo kuwa unyenyekevu alivyo kuwa nao na wanapoona wakristo wanaokuwa wakiiji katika Lazarus life wakiwa wanakifua sele, wakiwa wana hali ya kujinua wanashangaa pwani wakristo wa leo wako namna gani Bagandi alisema ya kwamba kama wakristo wangekuwa kama huyo Kristo dunia yote ingekuwa ni ya Wakristo. lakini Wakristo wanakuwa ni jina tu na hawaishi kama Yesu huyo mtumishi wa Mungu Ibrahim akaweza kuikubalikiwa lakini akawa pia hali mtu ambaye ni mukelimu sana na akaishi katika maisha ya hekima pia hata katika hali ile yeye mwenyewe alidhihirisha kwamba aliweza kuishi akiwa anamtumia anamtumainia Mungu siku zote na ndipo watu wale waliokuwa karibu na ye kule. Biblia inatuambia wafalme watatu wakaamua kuweza kumuomba aweze kuwa na uhusiano na wao. Na ndipo basi akaweza kukubali hao watu wa Amrai tuko sehemu hiyo ya Amrai wakaweza kumuomba kuwa na uhusiano wao na akaweza kuingia katika muktaba ya kwamba hawa ndugu walikuwa ni ndugu watatu walikuwa wafalme kule hataweza kushirikiana na wao katika hali yote kwa maana katika bonde lile ama katika sehemu ile kulikuwa na viti na na, na na ukorofi sana na ile hali ya ya, ya kuweza ya kuangamiza wengine na ndipo basi wakati alipoweza kuwa na mkutaba ule ikatokea jambo ambalo angeonyesha kweli ameamua kuwa yeye ni jemedali na yeye atashirikiana na hawa watu. Maana tunaona mfalme wa Kidoriama akaweza, akaweza kuvamia nchi ile ya Canaan na ndipo akaungana na mawafalme wa, wa nne 4. Watatu na yeye akiwa wanne wakaja kuweza kuaradhizumiza hawa watu kuwaendelea kutoa kodi maana miaka kadhaa wakaza walikuwa wanatoa kodi lakini walikuja wakafanya kuwa titu wa ngumu na basi yeye alikuwa anakuja kuasandika ili waweze kuendelea kutoa kodi na wakaungana wafalme watano katika bonde lile wapigane na huyu mfalme na Bibilia inatuambia ya kwamba huyu mfalme alipokuja na hao wengine wanne, wakapiga hao watano na ikawa sasa watu wengi wameuawa na wale waliookoka wakakimbilia milimani, ndipo akaweza kuteka watu kutoka Sodom na Gomora, na akaweza kuteka ruti Roti hata na yeye pia. Na ndipo Abraham akiwa kule juu milimani akaweza kupata habari hii biblia inasema kwa mmoja ambaye aliokoka kutoka huko na akajua kwamba mtoto wa ndugu yake ameweza kutekwa hakuona ya kwamba huyu jamaa alinyakua ali, ali, ali, mahali ambaye ningeweza kuwa na maji na kila kitu hakuwa na kijicho hakuwa na kiburi akaona huyu mtoto ni lazima okolewe ni wangapi leo wanapokuwa na hali ya, ya, ya kuona wengine wamewachukulia advantage wanaweza kuendelea kuwaokoa uh, kuwa Ni nani ambaye anakosewa na mtu leo na kesho wanamwambia karibu ndugu yangu Biblia inasema ya kwamba bali naweza kuwa muaminifu sana Abraham aliweza kuwa pia mtu wa vita na akaomba Mungu kwa ajili ya jambo lile na Mungu akamwonyesha sawa. Na ndipo basi hawa wengine walioungana na yeye wafalme watatu wote wakaungana pamoja. Biblia inasema Abraham alichagua watu wa nyumba yake zaidi ya watu tatu Na wengine wakaweza kuja na kuungana na yeye na wakafuata hawa watu. Nao hawa watu walio kuwa wameenda Walikuwa wame wamejiweka wame mahali wanakula na kunywa wakijua sasa wameshinda na hakuna mtu anaweza kuwavamia na mara wakaweza kuvamiwa kutoka sehemu zote maana Biblia inasema huyu Ibrahimu alienda akawagawanya watu katika vikundi vitatu na wakawa na ushindi wa haraka sana na akaokoa mtoto wa ndugu yake roti na akaokoa wale wengine wote na akamlinda vitu vya Sodomu na Gomora na alipokuwa anarudi Biblia inasema ya kwamba wafalme wa Sodoma na Gomora wakaja kumlaki. Ndipo basi walipokuja ipo huyu Sodom mfalme wa Sodom na Gomora akaweza kumwomba basi kama sasa umeniokolea hawa watu jinsi hii basi nataka kila kitu uchukue. Hiyo ndio ilikuwa destuli wapendwa ya kwamba ukienda ukipigana vita kila kitu ambaye umeteka ni chako Akawambiwa achukue vitu vyote arudishe watu tu lakini Abraham ukipewa nafasi hiyo atafanya nini wewe ukipewa nafasi hiyo utafanya nini jaribu kama hili litakuonyesha nini wengi kwa sababu ya ubinafsi na kutaka mali ya ulimwengu wangechukua yote lakini Abraham alisema nini alisema namna gani? Alikataa kata, kata Anasema anasema namna gani? Atasemaje? Ibrahim akainua mkono akasema ya kwamba mimi kama Bwana aishivyo tiwezi kuchukua chochote Kenya. usija ukasema siku moja ya kwamba uliweza kunitajirisha wewe. Chukua mali yako yote kitu ambaye unaweza kuwapatia ni hao aliopigana na mimi kile wametumia na kile ambaye ungeona wa wapae lakini sio mimi ipo basi biblia inasema na biblia inasema ya kwamba wewe unapana unapaswa kupenda jirani yako kama vile unavyojipenda katika kitabu cha ja kumbukumbu Deuteronomy uh, inasema Mbukumbu ya eh, Warawi kumladi Warawi ni 10 na 8, tisa haya ya kumi na nane Usifanye kisasi wala kuwa na kinyonga, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Niona mimi ndimi bwana Mungu wako. Na ndipo yeye akasema mimi sitaweza kuchukua chochote na Usije ukasema wewe ndiye ulionitajirisha. Hiyo ni Genesis 14 ukisoma katika 14 basi 22 mpaka 24. Akamwambia nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliyejuu juu sana. Ya kwamba mimi aliumba mbingu na nchi na bahari, ya kwamba hata kamba ya viatu sitachukua. Usije ukasema ulinitajirisha na akamwambia labda hawa vijana na wale wafalme na dipo, mwingine aliyekuja kumfuata Abraham ama ni yule anaoitwa Melchizedek Melchizedek anaitwa King of Salem akamletea divai na akamletea mkate na yeye ni kuhani wa Mungu aliye hai na ndipo akaweza kuleta midaraka kwa Ibrahimu na akashukuru Mungu kwa kumpatia ushindi. Hiyo ni Genesis eighteen na 20. Na ndipo basi Biblia inaendelea kutu kutuelezea. Katika baada ya wakati huo alirudi baada ya jambo hilo Ibrahimu akarudi kule milimani. Nikumbuke katika maisha yake ameishi maisha ambaye ni amani akiwa na uhusiano mzuri na watu wote lakini sasa ameweza kupiga watu na amewaangamiza na hata ameua wameua mfalme sasa akajua hawa watu watajipanga tena na sasa mtu wa kwanza kuvamia ni mimi kwa hivyo akaanza kuwa na hali ya harufu na wakati huo huo Biblia inasema Mungu akaweza kumzungumzia alipokuwa katika ndoto usiku. Mungu uh, Abrahamu akasikia sauti akamwambia "Ebrahimu, usiweze kuogopa." Mungu anamwambia, "Usiiogope. Hata we una ienda ikawa umeenda katika katika njia moja ama nyingine na umekuwa na wasiwasi sana." Leo bwana nakwambia usiogope njoroge usiogope Utieno usiogope mimi ndiye ngome yako Itabu cha Genesis 15:1 Baada ya mambo haya neno likamjia Abraham akasema usiogope mimi ni mgao yako na zawabu yako kubwa sana na ndipo basi akashangaa sasa huyu Mungu, huwa ananizungumzia. Lakini mimi sasa bado ninaendelea kuzoeeka na huku aliniahidi atanipa mwana, na hajanipa. Sasa hii Nipo sasa. Niyo, ni nini? Si Ndipo akamuuliza sasa unaniambia ndiyo nisiogope. Lakini sasa ni nini ewe Mungu utakao nipa? Na mimi umeninyima yule mtoto uliyosema nyumba yangu itakuja kulidhiwa na huyu Eliyaza mudamaski Kitabu cha Genesis chapter chapter 15 verses 2. Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu akamwambia utanipa nini? Nami naenda zangu na sina mtoto na atakaye nimiliki ni huyu Eliyazari mdamaskii. abraham akasema, huku nipa Huku ni bauzao mtoto alie, mtu aliyezaliwa kwa nyumba yangu ndiye atakuwa mridi wangu alikuwa anatarajia kuweza kumuadapti huyu kijana ama huyu mtu aliyoitwa Eliaza ili aweze kumridhi maana alikuwa anaona nimezeka na sijapata mwana basi yule ambaye ninaweza kumfanya awe mridhi ni huyu mtumishi mtu, mtu mtu wangu mwaminifu Eliaza kwa hivyo alikuwa anakusudia aweze kumwa ya aweze kuwa mlizi wake. Lakini Mungu akasemaje? Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo hiyo 15 aya 4. Neno likaja likamwajia likamwambia ya kwamba Mungu akamwambia Abraham sikiliza. Ya kwamba huyu hazakulizi bali atakaye toka katika viuno vyako Abrahamu huyo ndiyo atakao kulizi. Assurance kutoka kwa Mungu Mumba Ataambiwa toka nje yeye Ibrahimu maana inaonekana sasa unashaka sama sana. Wapendwa ninataka tujue ya kwamba abraham alikuwa kama sisi tu. Tunajua Mungu na sisi hata tumesoma mambo haya yaliyotendwa na hawa pilgrim hawa ambaye ni wazee wa imani. Tunaona vile walivyoambatana na Mungu lakini bado imani zetu ni haba. Abrahamu hakuamesoma mambo mengine ya mtu mwingine aliyeweza kutangulia ku kuwa na uhusiano na Mungu jinsi hii. Lakini Mungu walikuwa na zungumza naye uso kwa uso akamwambia ee, Ibrahimu toka nje sasa akamwambia sasa angalia juu akaambia kama ina unaweza hebu hesabu hizo nyota katika kitabu hicho cha mwanzo 15 aya tano akaambiwa hesabu kama unaweza Sijui kama alianza kuhesabu, sijui kama haku ha alihesabu ali marangapi na ndivyo akaambiwa basi uzao wako utakuwa kama hizo nyota. Abraham akaamini Mungu na kwa kuamini huko akahesabiwa haki. Warumi hiyo ni kitabu cha Warumi in, eh, eh, Warumi 4 verse, verse 11 Warumi 4:3. Maandiko yasemaje, Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kuwa ni haki. Mwanzo 15:6. Akamwamini Bwana na akamwehesabia jambo hili ni kuwa ni haki. Lakini bado alikuwa hata kama ameamini, alikuwa bado anataka kuhakikishiwa mpango wa Mungu jinsi ulivyokuwa katika Ha, maisha yake na Mungu akaweza kumthibitishia ya kwamba ahadi ambaye amemwaahidi na agano ambaye ameweza kuagana na yeye bila kweli na niaminana na kama vile ilivyokuwa desturi ya kwamba kila agano linapofanywa ni lazima kuweze kuwa na umwagikaji wa damu Abraham akachukua mbuzi akachukua ngombe akachukua ndege akaweza kuachinja akawapasua katikati walakini hakupasua ndege na ndipo akaweka vipande up, hizo upande upande naye akapitia kazi ya hizo ya hizo vipande vya nyama akitoa ahadi zake za kuwa mwaminifu kwa Mungu na ndipo akalinda hizo nyama tangu sa hiyo mpaka chioni kwa maana wale wanyama wanaokula nyama ndege walikuwa wanakuja wanakitaka kukula lakini kitabu cha Mwanzo tano aya ya nane mpaka aya ya tatu inasema ya kwamba eh e, ni maneno, maneno hayo ndiyo ndiyo iliyo hapo akaweza kuweka mbuzi wa miaka mitatu, mbuzi wa miaka mitatu, kondoo wa miaka mitatu, na ua na jua akaji katakata na akaweza kuapasua vipande na akaweka kipande kimoja kuelekea kingine na hapo ndipo akapita akiendelea kuzungumza na akaendelea kulinda hawa hizo nyama lakini jioni jua kuwa linatua akashikwa na usingizi mzito na ndipo hofu ya giza ikamwangukia Biblia inasema Abraham akasikia sauti ikizungumza akamwambia Abraham ujue hakika u, uzao wako utakuwa wageni katika nchi ambaye wasiijua nao watatumika huko kwa muda wa miaka 400 hivyo akafunuliwa juu ya mambo yatakao kuja Anaonyesho ya kwamba hata kama utarithi hii nchi kesho kesho bado uzao wako we mwenyewe utakuja kuwako na utaenda katika nchi ya kigeni na watatumika huko katika nchi isiyo yao watatumika watateso kwa miaka 400 mya na sauti hiyo ikaweza kumwonyesha ulidi nchi hii sio kesho ni lazima kuweze kuwa na nafasi ya kuweza kuja kulidhiwa nchi hii kwa hivyo alikuwa naona kikombe cha hawa wa Canaanite cha uovu bado hakijaja unajua Mungu mwenyewe ni Mungu wa hata kama watu wanamkataa anaendelea kuwahurumia anaendelea kuwapi na ndipo unaona anasema ya kwamba Mungu hapendezi na kifo cha wenye dhambi bado alikuwa anawapasia hao wa Canaan nafasi ya kungama dhambi zao na aweze kufanya suruhu na Mungu mara nyingi waovu wanapoona jinsi Mungu anavyofumilia wanafikiria ya kwamba mambo ni sawa tu wachatule na tunywe kifo kinakuja hawajui ya kwamba ni nafasi Mungu anawafatia ili waweze kugairi na kutubu na ndipo basi kwa sababu ya agano hili Biblia inasema Mungu akapita mahali pale na zile nyama zote zikaweza kuchomwa na sauti ikasikika ikielezea ya kwamba ahadi yake ya kupewa eh, taifa lake ama uzao wake ni Mungu ikaweza ku, ku, ku, ku, kuzungumzwa kutoka akaambiwa kutoka liver Egypt mpaka liver Euphrates huko kwote umepewa kitabu cha mwanzo 15 aya saba ipo neno linasema na ya mota ikawaka katika ile nyama 18 bwana akasema fanya agano na na ibrahemu uzao wako nimowapatia nchi hii kutoka mto wa misri mpaka Na ndipo Ibrahim akaweza kusikia habari hiyo wakati Ibrahimu bado alikuwa ame ameka katika katika ya mkini miaka ishirini na mitano. Mungu akaweza kuongea kumtokea tena na akaweza kusema na yeye na akamwambia Mimi ni Bwana Mungu mwenye nguvu tembea mbele zangu ukiwa mukamilifu kitabu cha mwanzo 17 aya ya kwanza kipo neno linasema ya kwamba Mungu akasema atafanya agano na yeye naye akamwambia nitakuzidisha sana na wakati huo Abrahamu akaanguka tikundi Mungu akamwambia Agano langu nimefanya na wewe ni ya kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa mengi nitakufanya uwe na uzao mwingi nitakufanya wewe ndani yako utoke uzao mwingi na agano langu ni ya kwamba liko ndani yangu na ndani yako Isani vitakuwa mingi na agano hili ni la milele na milele. Na ndipo neno linasema nchi hiyo italizwa na uzao wake baadara yake. Na akaambiwa wewe na uzao wako nitakupatia nchi hii na itakuwa ni milki ya milele kwa kuwa mimi nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Ibrahimu akaambiwa nishike agano langu katika wewe na vizazi vyako vyote vinavyokuja Wakati huo tunaona ya kwamba Ibrahimu anaanguka chini tu na Mungu akamwambia hivyo ndivyo itakavyokuwa Ndugu na dada zangu inataka ijulikane kwenye ya kwamba neno la Mungu ni amina Ahadi hizi zote ambaye Mungu aliweza kumwaahidi Abrahamu. Didweza kutimika. Hata kama watoto wake walimkataa Mungu, bado Mungu aliikumbuka, anakumbuka agano lake. Ndipo katika kitabu cha Mwanzo 17 aya Akaambiwa sasa wewe hata jina lako utabadilishwa. Hautaitwa Abram tena, utaitwa Abrahamu ana yake ni baba wa mataifa na akaambiwa hata mke wako ataweza kubadilishwa jina alikuwa anaitwa Selai akaambiwa ataitwa Sela hiyo ni kusema ya kwamba ni mama wa mataifa na wafalme watatoka ndani ya huyu mama kumbuka ya kwamba Hawa ni wazee, hawajapata mtoto, lakini ahadi hizi za Mungu zinaendelea kumiminika kwa Ibrahimu. Na Mungu kweli na ni amina. Ahadi zake ni za kweli, na hata leo tukikiri, tukilingi, ama tukishikilia hizi ahadi za Mungu, zitakuwa zetu. Ndipo basi wapendwa Mungu anaposema atabariki atabariki. Anasema ni sana na ya kwamba yeye atakuwa mama wa mataifa na kukubuke ili Mungu aweze kutimiza ahadi zake anapeana masharti. Atamwambia Ibrahimu sasa ili wewe na mimi uweze kujua hivyo divyo ilivyo. Ninasema hivi, ya kwamba sasa mtakuwa mkitahili ili iweze kuwa ni ishara ya kwamba nyinyi ni watu wangu Warumi 4:5 Naye akapewa dariri hii ya kutawara ya kutahirishwa akapewa uh, Biblia inasema Naye alipokea dariri hii hi, hiyo hiyo ya kutahariwa uhuru wa wa haki ya imani aliyekuwa nayo hata kabla hajataharishwa tahiriwa na iweze kuwa ni ba, kuwa baba ya wao wote ambaye ni waaminiyo ijapokuwa hawaja hawakutahiriwa kwa hivyo ibrahimu ni sio baba tu ya wale waliyotahiriwa ni baba ya wale hata hawakutahiriwa maana yeye kutahiri kwake kulifanyika iwe ni ishara ya imani yaliyokuwa nayo na aweze kuwa baba ya wale ambaye hawastahirishwa hata kabla Wapendwa huyu ndio baba wa imani ndio baba tunao kumuiga ndio baba ambaye aliitwa na Mungu akaweza kuwa yeye ni mtoto ni baba wa wale wanao aamini na ndipo Mungu kwa sababu amekuita na ameniita je naweza kufanya nini ni kujitenga na kuweza kuwa katika neno siku zote maana neno la Mungu linaendelea kusimama na litasimama na lisilisimama kwa hivyo hata siku hii ya leo neno bado litaendelea kutimama wewe na mimi tujue kwamba Mungu ametuita na hii ni dalili ya kusema wote watakaofuata imani ya Ibrahimu watajitenga na kuabudu kwa sanamu na wataendelea kutimiza Eh, aahii ambaye bwana aliagiza Ibrahimu na hawataweza kujiunganisha na watu ambaye wanakataa Mungu wa kweli wataendelea kusimama imara kama vile neno linavyosimama imara na kupinga katakata kata mambo ya kuabudu sanamu na ndipo basi katika wakati ule huo baada ya hayo Ibrahim alikuwa bado anakaa katika nyumba yake na hapo hapo akaangalia akaona kwa mbali wageni watatu waliokuwa wana eh, wanazungumza wana, wana, wana wakipita njia za, zao na ndipo Ibrahimu akainuka akaweza kukimbia na akaweza kuona wameenda njia nyingine akawafuta akawaambia karibuni muweze kuoga kuosha miguu miku, migu kisha mweze kuondoka na akawasii sana na wakaweza kuja na akaweza kuwatarishia chakula wakapewa maji akawaletea yeye mwenyewe maji ya kunawa miguu na yeye mwenyewe akakimbia na akawaandalia sarahu akiwakandia mikate na ndipo akawaletea chini ya mti akisimama kwa heshima ili wageni wake wakule na ndipo neno hili likarudiwa na mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa anaandikia wahibrania akasema msikose kuweza kuwakaribisha wageni maana kwa njia hii wengine walikaribisha malaika pasipokujua Wahibrania 13 aya ya pili Ibrahim alikuwa anaona tu ni apili. Abraham, naona watu wanasafiri kumbe alikuwa anakaribisha watu kutoka mbinguni wapendwa Jambo hili la ukalimu ni la Wakristo wote. ijapo kuwa dunia imeharibika, hauwezi kujua ni nani unamkaribisha, lakini unapokuwa na ukalimu huu ndani ya moyo wako, Bwana Mungu mwenyewe ata kuongoza na kukujulisha na kukuonyesha ni wakina nani unakaribisha. Wapendwa, nataka niwaambie ya kwamba neno hili ni na kweli na neno linasimama na kwa sababu wakati wetu umeyoyoma. ningependa niweze ku kutamazisha hapo hadi siku ya kesho tutaendelea kuangalia 90 seconds Ibrahimu, ambaye ni baba wa imani na jinsi Mungu atakavyoendeshana na yeye ikiwa ni jinsi Mungu anavyoendeshana na sisi tulio wa imani katika kizazi hiki cha mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu hebu Mungu akubariki msikilizaji wangu hebu Mungu hapali abarikie familia yako na wote ambaye familia zao zimeakirishwa katika siku hii ya leo katika abaguzi grobo 62 second neno nataka niwaalifu ya kwamba neno bado litasimama Mungu atubariki tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwepo pamoja nasi tangu tulipo anza hadi tamasha tunakushukuru kwa ajili ya radio hii ya abaguzi Global radio tunashukuru kwa ajili ya usikilizaji wetu tunakuomba kuomba uweze kuwatembelea kila mahali waliko kukutana na mahitaji yao na baba wa mbinguni kuwatatulie matatizo walionayo tunaombea nchi yetu ya Kenya tunaombea nchi hii ya Marekani tunaombea pia na taifa hili taifa mataifa yote kote kote ili bwana watu wako kila mahali waliko waweze kuweza kuwa na ulinzi maximum na malaika wa mbinguni mapenzi yako afanyike ya kwa kila mmoja wetu mkubwa hata na mdogo katika jina lake Yesu tumeomba amen. Ah uh, sante sana mchungaji Geoffrey ngige katika makala muhimu kabisa ya siku ya leo. Ndugu mpendwa naamini kuwa umebarikiwa kuwa pamoja nasi katika makala hayo. Na hapo hadi hapo siku ya kesho tunapoendelea na makala haya muhimu si uh, chelewwe kutuandikia uh, sita sufuri kutuandikia 253 2136060 253 mbili moja tatu sita sufuri sita sufuri huweze kuongea naye mchungaji jofrey ngige nambari yangu ni mbili moja nne nne tano nane tano nane 9521448958585 acaba sheet 144895885 weweze kunipata masaa chini na mane abacsglobalradio.com hadi hapo wakati mwingine majinangu ni Olina Untiri na endelea kutokea AJRFM abacsglobalradio.com Mungu na awe pamoja na awe na neno litashimama Shimama Angaza wanatumaliziana wimbo wao katika wimbo muhimu sana kando ya mto vifumo vya binja vinaongezeko chukua dakika kidogo jiulize swali ili je kweli unatambua unapumziko bingenahau jitabuo huzuri Mwenzangu baranzuri ya karani inayopendeza Pendele wake ya Inayopendesha, pendeni au jojo wake huzuri yake, kwa miuno yake, injili tuliyoahidiwa, tunayotamani mwenzangu, Baranzuri ya yakaroni, Inayopeneza Jotambu uzuri wako Jeno jotamboni kwa biundo yako Tunjele tulioadhibiwa tunayotamboni mwezangu barunturi ya karamu binao